Розділ 18. Початок безмежності. Харлан тримав у руці анігілятор, націлений на Нойс. А в глибині його душі знову заворушилися сумніви, нерішучість підточувала його замір. Чому вона не відповідає? Що приховується за цією незворушною позою? Хіба він може вбити її? Хіба можна залишати її серед живих? «Чого ж ти мовчиш?» – хрипко сказав він. Вона склала руки на колінах і ще спокійніше глянула йому в очі, немов не помічаючи націленого на неї анігілятора. В її відчуженні просвічувалася якась таємнича, майже містична сила. А коли вона нарешті заговорила, голос її здався Харленові чужим. «Ти хочеш убити мене зовсім не через те, щоб урятувати вічність» сказала вона. Адже ти міг би оглушити мене, зв'язати мені руки й ноги і залишити тут, у печері, а на світанку вирушити в дорогу. Або взяти з собою, а потім кинути на призволяще посеред пустелі. Або ж ти міг попросити твісала потримати мене у вічності під замком до твого повернення з первісної епохи. Але ж ні, тільки моя смерть задовольнить тебе, бо ти вважаєш, що я зрадила тебе. Заманила в своїй любовні тенета для того, щоб штовхнути тебе на зраду вічності. Це помста за уражене самолюбство, а не справедлива кара, в чому ти так намагаєшся переконати себе. Харлен аж знітився від почутого. А хіба ти не з прихованих сторіч, скажи мені? Так, я звідти. Чого ж ти не стріляєш? Харленів палець затримтів на спусковій кнопці анігілятора. Він усе-таки вагався. Незважаючи на її зізнання, Харлен намагався виправдати Нойс, бо в душі його ще не згасло кохання до неї. Може вона, доведена до відчаю, зумисне наговорює на себе, наражаючись на смерть? Може це просто породжена відчаєм істерична бравада жінки, якою знехтував коханий чоловік? Ні. Так могла поводити себе героїня фільму-книги, написаної в нудотно-солодких, сентиментальних традиціях 289-го, але тільки не Нойс. Вона не з тих, хто раду помирає на руках свого зрадливого коханця, немов підтята лілея. Тоді чому вона так зневажливо сприймає його намір убити її? Чи не тому, що певно, в своїх жіночих чарах? Добре знає, що він не встоїть перед ними, і вирішальної миті впаде до її ніг, пройнятий соромом. Удар влучив у ціль. Палець перестав тремтіти і уже твердо лежав на спусковій кнопці. «Чого ж ти ждеш?» – знову заговорила Нойс. Можемо їх виправдань?» «А в тебе є ще й виправдання?» Харлан силкувався надати своєму голосу іронічного відтінку та в душі зрадів нагоді відтягти час. Розмова віддалить його від тієї фатальної миті, коли він змушений буде глянути на розпростертий труп, змушений буде усвідомити, що його чарівна Нойс загинула від його ж руки. Він знайшов виправдання своєї нерішучості. «Хай говорить», – гарячково подумав він, – «що більше вона розкаже про приховані сторіччя, то краще можна буде захистити вічність». Знайдений привід надав його нерішучості позірно твердої політики, і тепер він міг спокійно глянути в очі Нойс, так як вона дивилася на нього. Нойс немов прочитала його думки тебе цікавлять приховані сторічя? запитала вона. Якщо це буде моїм виправданням, то мені неважко розказати тобі про них. Хотів би ти, наприклад, дізнатися, чому людство зникло з лиття землі після 150 -ти тисяч сторічя. Це тебе зацікавить? Харлан не збирався ні випрошувати, ні купувати відомостей. У нього був анігілятор, і він твердо вирішив не показувати легкодухості. Кажи.... коротко наказав він і одразу почервонів, помітивши в неї на устах глузливу посмішку.